Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا Amin yudnil falahadiyalah Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Salallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in Wa tabi'u man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَالَنَ فَدِيداً يُصْنِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِر لَكُمْ دُنُوَكُمْ وَمَيُوتِ إِلَهٌ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازَ عَظِيماً أَمَّا بَعْدَ Inn a sbaq al hadith kitab Allah, wa khair al hadith hadi Muhammadin sallallahu anhi wasallam, wa shar al amur muhdasatuh, inna kull muhdasat bid'ah, wa kull bid'ahin bilal, wa kull bilalat fil nar, aadani Allah iyaqum min al nar, khwati fi dina himanirahimakum Allah, ma ashal muslimin. Para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala. Sebagaimana Allah tidak pernah memutuskan nikmat-nikmat atas kita. Allah terus memberikan rahmat dan karunia kepada kita. Sepingnya kita pun tidak pernah putus syukurnya kepada Allah taala. Karena kita akan menuai keuntungan dengan syukur itu. Allah pasti akan menambahkan nikmat bagi kita. La in la aziidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid begitu kata Allah. Kalau kalian syukuri nikmatku aku tambah untukmu nikmat-nikmatku namun bila kalian kufur sungguh azabku amat pedih. Di antara nikmat Allah yang besar Allah perkenankan kembali kita untuk menuntut ilmu di malam ini pada kesempatan ini. Untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kita agar kita sadar dari kelalaian kita bersama yang sungguh sadarnya kita akan membawa kebaikan bagi kita tentunya. Kesempatan malam ini seperti tema yang disampaikan pada panitia kepada kami adalah kemana arah tujuan hidup. Kemana arah tujuan hidup kita ini? Sungguh ya fila barakallahu fikum. Kita harus menyadari bahwa kita ini lahir dalam keadaan tidak mengerti, tidak tahu jalan, tidak mengerti ilmu. Seperti yang Allah beritakan dalam surat An-Nakhl, ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min dutuni ummahatikum. A takamun shay'a, وجعلناكم السماء والأفكار والأفكاية لعلكم تشكرون. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah mengeluarkan kalian manusia dari perut perut kalian, iaitu yani dari rahim mereka. Lah taklamun shay'a, kalian dalam keadaan tidak mengerti sesuatu pun. Tidak mengenali apa yang ada di sekelilingmu dan apa yang ada di pandanganmu. وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَةِ Dan Allah telah jadikan pada kalian ada pendengaran وَالْأَبْصَارِ Ada penglihatan وَالْأَفْئِدَةِ Dan ada hati أَعَلَكُمْ tashkurun <تَشكُرُون> Agar supaya kalian semua syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurnya kita adalah kita gunakan pendengaran, penglihatan dan hati kita Untuk bisa mengenal Allah dengan benar, mengenal agama Islam dengan dalilnya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah sebagai teladan bagi kita semuanya. Ini adalah harus kita sadari. Demikian pula Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim suratul insan Allah menghabarkan hal atan al-insanihinum minadjahri lam yakun syai'an nadhkura. Bukankah telah datang pada kalian manusia satu masa, di mana kalian belum ada sesuatu, belum ada rupa, belum ada nama kalian, kalian masih tersimpan di alam ruh, yang kita tidak satu pun tahu di mana penyimpanannya, Allah lah yang Maha tahu segalanya. Yang kita kemudian kata Rasulullah SAW, Inna ahadukum yujmau fi khalqihi. Kalian dicipta dalam proses penciptaan kalian di perut ibu kalian oleh Allah Ta'ala. Arba'ina yawman nutfah empat puluh hari kalian dalam bentuk nutfah. Sperma masih utuh campur dengan ofum manita punya. Kemudian dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Suma yakuna misla dalik ala kotan. Kemudian dalam 40 hari kedua kalian bentuk ala kasegumpal darah. Suma yakuna misla dalika mudukho. Kemudian dalam proses 40 hari berikutnya sudah bentuk segumpal daging berbentuk manusia. Kemudian Allah tiupkan padanya roh. Barulah kalian ada kehidupan. Pun belum ada nama. Masih di kandungan, belum ada nama kita. Kita belum lihat rupa kita seperti apa. Masih dalam proses. Siapa penciptanya? Allah Taala yang Allah katakan dalam suratul Iman. Buanlah di sawi rokum fil arhami kayfa yasha. Allah dialah yang menciptakan kalian, membuat rupa kalian di rahim ibu kalian sesuai dengan yang Allah kandaki. Tidak sesuai dengan maunya orang tua kita, ibu bapa kita. Karena mereka tidak punya kuasa untuk membentuk rupa kita. Allah yang mencipta. Maka jangan sombong dengan ketampanan dan kecantikan kita dengan rupa kita. Kemudian Allah katakan. Dia yang mencipta membentuk rupa kita dalam rahim. Ifa yasha sesudah dan Allah ta'ala. Dan Allah menghabarkan dia adalah maha perkasa, maha bijakkan. Na yakulu barakallahu fikum kemudian Allah tidak menyenyapkan kita. Setelah itu Allah sabarkan innana khalaqnal in kana min nutfatin amsyajinnab tadi. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari tetes air yang memancar dan Allah ciptakan kita sadar nab tadi. Kita semua akan diujinya oleh Allah. Dalam hidup kita nanti Setelah kita terlahir ke dunia, kita akan hadapi ujian demi ujian. Allah telah jadikan pada kita sarana. Untuk kita bisa menghadapi dengan baik ujian itu, yaitu Allah beri kita pendengaran. Agar kita mendengar petunjuknya. Allah ciptakan pada kita penglihatan agar kita melihat ayat-ayatnya. Yang kita berjalan di muka bumi ini bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Tanda-tanda keagungannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum sudah Allah katakan dalam suratul Imran, Ya. Allah telah khabarkan kepada kita. Di mana Allah sebutkan. Inna fi khalki samawati wal ar. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Allah menciptakan langit dan bumi. وَقْتِ لَا فِي الْلَيْلِ Dalam pergantian malam dan siang لَاَيَاتٍ لِيُلِ albab Ada tanda-tanda keagungan, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Makanya renungkan firman Allah pula agar kita tahu tujuan arah kemana kita akan berjalan. Allah berikan kepada kita bimbingan ini agar manusia menyadari. Maka hadirin setelah Allah katakan, Allah ciptakan padamu ada pendengaran, ada penglihatan. Karena apa? Allah akan uji kalian. Dan Allah tentunya tidaklah memberikan ujian kepada kita terdiri sesudahkan kadar iman-iman kita semua. Atau kadar iman kita masing-masing. Sehingga iwafillah barakallafikum. Allah katakan... Inna hadai na husabila, inna hadai na husabila. Sungguh kami beri petunjuk manusia berupa jalan yang benar, jalan yang terang dari petunjuk Allah tersebut ini Al-Quran yang dibawa Rasul S.A.W. demikian kitab-kitab yang lain bagi umat mereka yang diutus Rasul S.A.W. dengan kitab tersebut seperti Taurat, Zabur Injil untuk umat kaum nabi-nabi tersebut. Tawar Nabi Dawud Ya Tawar Nabi Musa Zabur Nabi Dawud Injil Nabi Isa AS Itu petunjuk bagi umatnya Begitu alur Quran bagi kita Allah katakan Sungguh kami beri manusia petunjuk jalan Kebaikan, kebenaran Yang kemudian wa Apakah manusia itu Menjadi orang syukur Atau dia akan menjadi orang yang kufur Allah akan lihat kalian di muka bumi seperti apa perilaku kalian. Syukurkah ataukah kufur. Ya'il nah, fila barakullahi wakum. Kita sadari. Tanpa petunjuk Allah. Kita tidak tahu jalan. Kita tidak akan pernah mengerti jalan. Tidak akan pernah tahu ke mana arah yang harus kita tempuh. Padahal sudah Allah katakan. Ya ayuhal insanu inna kata dihudn ila rabbin kata hamfa mulaqih. Wahai manusia, Sungguh kalian telah bersusah payah berjalan menuju roh kalian. Dan kalian akan jumpa dengannya. Kita akan berjumpa dengan Allah kembali kepadanya. Sehingga Allah katakan pula ihwa barakallafikum. Kepada furoh Nabi Allahi wa kuntum amwatan taahyakum sumayyumi tukum sumayyhi kum summa ilahi turjaun peruntukkan firman Allah Taala yang agung ini yang menggambarkan kemana jalan kita manusia seperti apa perjalanan kita jalan apa yang kita temui yang kita lalui kita semua sama manusia. Akan melewati alam-alam berikut ini. Allah katakan bagaimana kalian manusia kufur kepada Allah. Ya. Kok bisa-bisanya kalian mengkufuri Allah. Bukankah Allah telah ciptakan engkau lahir ke dunia yang semula engkau tidak ada. Allah telah ciptakanmu. Yang semula engkau amwat. Dikatakan mati karena belum ada ruh yang ditiupkan pada jasad kita. Setelah kita ditup, ruh pada jasad kita, barulah kita diciptakan hidup oleh Allah dan terlahir ke dunia. Karena ruh ada pada jasad kita. Jika berpisahnya ruh dengan jasad mati, kita meninggalkan dunia ini. Maka Allah katakan bagaimana kalian bisa kufur pada Allah, semula kalian mati tidak ada. Semarupa dan tidak ada kalian hidup. Fahyaku malaikat hidupkan kalian. Kemudian semua yumi Kemudian Allah mematikan kalian. Semua yuhyikum kemudian Allah hidupkan kembali kalian. Semua ilahi turjaun. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan seluruhnya. Jadi lafifil darak lafikum kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Seluruh kita mengalami alam Pertama kita ada di alam ruh Yang kemudian kita ditiupkan ke dalam jasad ini Setelah kita di kandungan ibunda kita 4 bulan atau 120 hari Dari hitungan yang disabdakan Nabi SAW 40 hari awal, 40 hari kedua, 40 hari ketiga Baru jasad kita terbentuk Ruh ditiupkan sehingga ada kehidupan Lalu kita terlahir ke dunia dengan hari kelahiran. Ketika manusia lahir itulah hari perpindahan dari alam kandungan ke alam dunia. Kita masih hidup kerana ruh diada dalam jasad kita. Tak lama sebentar kita di dunia. Dan Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran di surat Al-Hasr, di surat al Mulk. Allah sampaikan kepada kita. Walla dijālallakum al-arba dalulan fānsufi mana kibīha wa kulumir risthihi wa ilayhin nusur kembali Allah Taala ingatkan kita dalam ayat yang agung ini Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan bumi ini dalam keadaan keras dan tunduk sehingga manusia berjalan di atasnya di gunungnya ataupun di ratanya bumi tidak pernah marah mengguncangkan dan menenggelamkan kita kecuali dengan kehendak Allah pula Tunduk bumi kepada perintah Allah seperti Allah katakan ja'alna lakumul ardha firasha Allah jadikan bumi ini bagikan hamparan kau tinggal di atasnya dan Allah perintahkan waqulu min rizqihi Engkau makanlah dari rizki Allah Engkau makanlah dari rizki Allah yang Allah siapkan di bumi ini Baik di daratnya Atau di lautnya Itu rizki Allah siapkan Cukup untuk kalian manusia Ingat Kalian bukan untuk di dunia Walaupun dunia segalanya Allah sudah siapkan untuk kehidupanmu Airnya Udaranya Oksigennya Begitupun rizkinya dari binatang tumbuhan dan air susunya atau dagingnya, Semua Allah telah siapkan bagimu. Dan Allah perintahkan kau bisa berjalan di arah bumi ini. Mau ke timur, mau ke barat, utara ke selatan. Akan kau dapatkan rizkimu di sana. Karena Allah perintahkan makan rizki yang Allah siapkan bagimu. Namun ingat, Wa ilaihin nusur kepada Allah kalian akan dikembalikan kalian akan bangkit dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ingat kaum muslimin khawatir di kita sudah dinasehati oleh Allah setiap hari atau setiap waktu dari saudara kita yang dahului kita dalam ajalnya kembalinya dia kehadapan Allah taala kita pun mengucapkan, mengantarkan kepergiannya dengan kalimat, Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Kita semua asalnya dari Allah. Allah yang menciptakan kita yang kemudian mengeluarkan kita ke bumi ini dengan hidup di muka bumi ini. Dan kepada Allah kita akan kembali. Ingat ya fila barakallahu fikum. Semua ini adalah mengingatkan akan tujuan arah. Hidup kita ini, manusia semua menuju Allah, tidak kepada yang lain. Menuju akhirat, bukan menuju dunia, karena kita sudah terlahir ke dunia dan Allah sudah tentukan dan telah sediakan rezeki kita. Bahkan bukan hanya kita, seluruh makhluk ciptaannya Allah siapkan rezekinya. Allah sampaikan, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ عَلَّهِ رِزْقُهَا Tidak satu pun makhluk hidup di muka bumi ini, baik manusianya atau tumbuhan dan binatang melakanya, semua-semuanya Allah sudah siapkan rizkinya bagi mereka masing-masing. كَالَمُ مُسْتَقَرَ وَمُسْتَوْدَعَ Dia Allah tahu di mana tempat itu berada rizkinya, di mana Allah menyimpannya. Subhanallah. Maashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu baiknya Allah menciptakan kita, mencukupi rizki kita, kebutuhan kita, kalaupun tidak seluruh permintaan kita Allah penuhi. Pasti kebutuhan kita sudah dicukupi dan dipenuhi oleh Allah Taala. Dan kata Rasul yang salam Allah sampaikan kefasar ruhul kudus firrawi. Nafsalan kamu atau suspek malah ajaluan susah abarisku. Sungguh telah membisikkan dalam relung hatiku ruhul kudus malaikat jibril maksudnya beliau mengabarkan mewahyukan an-nafsalan kamu bahawa satu jiwa manusia ini tidak akan mati sehingga telah Allah sempurnakan rizkinya dan Allah sempurnakan ajalnya. Maka ia filabaraklofikum, masyulimin, masyulah masyulimin rahimaharafikum rahimah, rahimah, Allah. Jangan kita salah dalam memandang kehidupan, jangan salah langkah dalam menempuh perjalanan. Kita semua menuju akhirat. menuju perjumpaan kembali kepada Allah seperti asalnya darinya. Kita kembali menghadapnya. Jangan kita menjadi orang yang menyesal, kerana kita tiada bekal. Perhatikan baik-baik. Apa yang disampaikan junjungan kita Rasulullah SAW. Ketika datang seorang laki-laki dari Ansar. Kepada Nabi SAW. Dia disebutkan nama sebenarnya. Hanya disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Ja'a rajulun minal Ansar. Fasalam ala Nabi sallallahu SAW summa qala. Datang seorang laki-laki dari Ansar mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW atau kepada Nabi SAW kemudian dia bertanya "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin manakah yang paling utama? Mukmin siapakah yang paling utama? Maka beliau dikat menjawab pertanyaan tersebut Kal ahsanum kuloq orang mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus mereka ahlaknya. Kal lafa ayul mukmini na lalu orang itu bertanya lagi ya Rasulullah siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kalah beliau pun menjawab aksaruhum lil maoti zikora wa ahsanum lima baqdahu istiqdada. Orang mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus mereka mempersiapkan untuk sesudah kematiannya. Renungkan iwafillah ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti orang yang tidak mempersiapkan diri untuk inilah dikatakan orang yang paling lemah atau paling jahil. Sudah tahu dia hidup dan akan menuju kematiannya, tidak pula kunjung membekali dirinya. Seperti kita, apakah kita tidak marah kalau kita sudah bilang kepada istri, kepada anak-anak atau istriku, besok kita berangkat. Jam tujuh pesawat, kita siap jam lima. Maka apa yang terjadi kalau kita istri tidak persiapan, anak tidak persiapan, tidak menyiapkan, betul Sedangkan jam sudah hampir jam tujuh. Menteri kita akan, kenapa Allah siap-siap dari tadi sudah dibilang. Kita akan berangkat jam sekian, lihat ikhwah. Muslimin yang dimulakan Allah. Untuk kita pergi di dunia saja, perlu persiapan Bekalnya. Bagaimana kepergian kita yang tidak jelas waktunya, karena Allah rahsiakan kapan kita matinya, kapan ajalnya menjemput kita. Yang kita tidak mungkin, malekal, malakul mau datang, kita bilang tunggu sebentar, rey. Saya mau tobat dulu, saya mau zakat dengan sudah dulu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka orang yang cerdas karena tahu tidak tidak pasti kapan dia berangkatnya, persiapannya selalu. Ya, dia bagus persiapannya pagi ya, tetap bersiap-siap, sore tetap bersiap-siap, selalu siap menghadapinya. Sehingga la fil barakallahu junyan kita yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiallahu Anhu dalam hadis beliau menuturkan: "Aku daripada Rasulullah Sallam memang kiby. Rasul Sallam memegang pundakku dan fakallah beliau bersabda: "Untuk dunia, kaanakak keribun, al-akhirus sabirin. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing yang berada di negeri orang negeri asing." Atau orang dalam perjalanan. Tentunya Ikhwa Barakallahu Fikum. Orang yang di negeri asing tidak akan pernah berpikir untuk membangun rumah di negeri asing tersebut. Yang dia pikir bagaimana cepat dia mendapatkan bekal untuk pulang kembali ke negerinya. Apalagi dia tahu negerinya aslinya dia adalah tempat yang paling baik untuknya. Yang menjanjikan segala kenikmatan dan kesenangan baginya. Yang ada padanya keluarganya. Begitu orang mukmin rindu kembali ke surga Allah. Yang nikmatnya kekal. Abadi kesenangannya tidak pernah berubah. Muda tak akan pernah tua senang tidak akan pernah sedih. Dan bahagia tidak akan pernah susah. Muda tidak akan pernah tua. Itu surga nikmatnya. Maka dia orang mukmin tidaklah dia mengatakan dunia ini melainkan tempat untuk dia berjalan menuju akhiratnya. Tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya. Dia tahu, dia sadar, bumi bukan tempatnya, bukan negerinya ini. Ini negeri ujian. Sehingga ia pun berusaha untuk terus berjalan menuju ke tempat aslinya. Seperti yang Allah telah beritakan dalam Al-Quran, wa malhayat dunya illa mata ulghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan ini kenikmatan yang menipu. Sehingga wajib seorang mukmin hati-hati dan waspada dari tipu daya dunia dan sungguh, ya dia akan membekali dirinya untuk bekal ke akhirat. Seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah 197. Ya? ya ayuh watazawadu fa'inna khairazadit takwa. Wai orang yang beriman atau watazawadu berbekalah kalian. Wai hamba, hamba Allah berbekalah kalian. Wai kamu muminin kalian. Sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sehingga Allah menyatakan hal ini kepada kita untuk kita menyadarinya dan menyiapkannya. Ya amanu, Allah, ma libad, Allah, bima Saya orang yang beriman bertakwalah lakran kepada Allah Dan mestinya tiap-tiap diri perhatikan Akan dirinya apa yang telah dipersiapkannya untuk esok Bekal apa yang disiapkan untuk besok? Masyarakat muslimin rahimahnya rahimahkumullah Kalau kita tahu besok hari kita akan terbang dengan pesawat umpamanya Tentunya sudah jauh-jauh hari kita siapkan tiketnya Kita siapkan bekal-bekalnya ya Kita siapkan semua-semua yang perlu dibawanya Apalagi seperti sekarang ini perlu rapi tesnya, surat kesehatannya Masyaallah. Adakah kita persiapkan untuk kematian kita seperti itu siapnya? Sehingga kapan datang waktu berangkat kita siap? Coba renungkan kalau penumpang di ruang tunggu, itu kan orang-orang yang sudah siap. Dengan bekalnya, check-innya sudah, tiketnya sudah oke, okay, semuanya bekal sudah, sudah siap. Dia sudah tinggal itu ruang tunggu. Coba jadilah kita seperti mereka yang siap di ruang tunggu, kapan dipanggil pesawat jam berapa pun dia sudah ada di situ. Tapi tentunya tidak akan bisa masuk ruang tunggu orang yang tidak punya tiket. Tidak punya bekal berarti. Kalau di dunia mungkin kita bisa nego. Tapi untuk kematian kita ngebasti dinego. Maka jangan tunda-tunda. Sadarlah, sadarlah. Ma'ayusul muslimin. Alhamdulillah, Allah Allah telah berikan kepada kita petunjuk. As-Sateng mengatakan, Innah adena usabila. Ima syakiraw, imakafora. Apakah kita akan menjadi orang yang syukur mengikuti petunjuk itu, ataukah kita menjadi orang yang kufur Dan Allah sudah ancam dalam Al Quran ini: Inna atadhanil kafirina salasilau azza la Kami siapkan bagi mereka yang kafir rantai-rantai, belenggu-belenggu -rantai, dari api dan neraka yang menyala. Sementara inal abrara yasrabuna min kaksin kanan min jajwa, kafur. Sungguhlah orang itu baik-baik. Allah berikan dia surga dan minum di dalamnya dari air yang bercampur kafur. Subhanallah. nikmat Allah bagi mereka. Dan perhatikan ma'asullah muslimin rahimahullah. Dalam surat Al-Isra Allah telah katakan. Nahad al-Quran. Yahdi dilatih ya'akwam. Sungguh Al-Quran ini akan membimbingmu. Pada jalan yang paling lurus. Jalan yang akan membimbingmu pada keselamatan. Dan Allah sampaikan dalam ayat tersebut. Dengan Allah berikan Al-Quran ini bimbingan yang baik, yang benar untuk kita kaum kemukminin. Sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Yakni untuk mengikuti. Untuk yang Allah turunkan. Ya. Karena Allah sampaikan dalam ayat tersebut. Dalam surah Al Isra, Allah telah hafarkan kepada kita tentang Al Quran ini: Wa yubashirul mukmininan labi nayyamalun ya natsallihat annalam ajaron kabira. Al Quran ini membawa kabar gembira bagi orang mukmin yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka pahala yang besar yaitu surga. Allah balasannya. Sedangkan wa annalabi nalla yuminuna bil akhirah. Orang-orang yang dia tidak iman dengan akhirat, tadana laum ajaban alimah. Kami telah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Nah, mereka tidak beriman dengan akhirat. Dia anggap hanya sebatas dunia hidup ini. Sehingga Allah ingatkan bahawa dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Jangan kau tertipu dengan nikmat dunia ini. Persiapkan dirimu untuk akhiratmu. Semoga ia filama asalamu muslimin rahimanurihimakumullah dalam hadis yang tadi dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengingatkan kepada kita dalam ucapannya iza amsayta falatantadiris sabah bila engkau ada di waktu sore hari jangan kau tunda-tunda untuk beramal menunggu pagi wa iza asbahta falatantadiril masak dan bila engkau di waktu pagi, Jangan tunda-tunda menunggu sore nanti. Akut min kali tikalimah radika. Gunakan sehatmu untuk sakitmu. Min hayati kalimah otik. Hidupmu untuk kematianmu. Gunakan sebaik mungkin waktumu. Kesempatanmu. Jangan sia-siakan itu yang Allah berikan kesempatan bagimu. Nah. Asal muslimin rahimahni warahmatullah, sehingga kalau kita sudah tahu akhir perjalanan kita dan bagaimana kita berjalan menuju tempat akhir dan tujuan kita, kutilah petunjuk. Jaminan dari Allah sudah datang. Lihat dalam Al Quran berulang Allah sampaikan kepada kita bani Adam, ya, kepada kita bani Adam. Allah sampaikan inma ya'tiyanakum minni huda. Allah ingatkan dalam ayat tersebut bila datang padamu mudariku petunjuk wahai anak Adam ingat ya. Fa man ah ya fala khaufun 'alaihim wa lahum Al-Baqarah 138. Setelah Allah perintahkan Adam turun ke muka bumi ini dengan seluruh-seluruh keturunannya tak ke anak cucunya Ya Allah katakan kulna nabitu minha jami'ah. Kami katakan kepada Adam turun engkau dari surga seluruhnya. Adam ibunda Hawa dan anak cucunya. Yang ada dalam keturunan Adam. Itulah Resulnya. Turun ke bumi ini kita semuanya. Dan Allah sampaikan bila datang padamu dariku petunjuk. Maka siapa yang mengikuti petunjukku tersebut. Allah jamin. La khaufun alaihim. Wallahu yahzanun tidak ada bagi mereka rasa takut tidak ada pula bagi mereka rasa sedih Allah menjamin keselamatan kebahagiaan kita dan Allah sampaikan pula dalam surat Taha 129-nya Ala ibt minha jami'a ba'dukum libadin adu Kalau katakan kepada Adam turunlah kau dari surga seluruhnya dan di dunia ini kita, kata Allah sebagian kalian akan menjadi musuh di sebagian yang lain. Terjadi permusuhan sesama kita, peperangan sesama manusia itu sudah Allah gariskan ini. Tapi Allah katakan dalam ayat berikutnya fa in ma ya'tiyanakum min maka jika datang pada kalenderku petunjuk faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa Siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Jelas urusannya, jelas perkaranya, bahwa kehidupan kita di dunia hanya persinggahan. seperti digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia ini, agar kita tidak menjadikan bumi ini segalanya yang tempat tinggal kita seterusnya tidak demikian tinggal ikhwan fillah Rahimani wa rahimakumullah masyri muslimin yang dimuliakan Allah beliau menggambarkan kalam Nabi SAW alaihi wasallam yaqul walid dunya inna ma masli wa masl ad dunya masl Kala filwini sajaratin semaroha wataroka. Beliau bersabda, 'Apalah urusan gua dengan dunia ini? Sungguh permisalan aku dengan permisalan dunia ini seperti permisalan seorang berkendara dalam perjalanan, lalu singgah di sebuah pohon dia bernaung berteduh, kemudian istirahat sejenak lalu lanjutkan perjalanannya. Bagaimana kalau kita berjalan kehabisan bekal? Mungkin Antum pernah dengar hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan seorang yang dia tersesat di tempat yang tandus, kirtang kering di Padang Sahara. Dengan membawa unta yang penuh dengan bekal dan muatan bekalnya. Karena capek lelah dia singgah di sebuah pohon berteduh. Sesaat dia terbangun dari lelah dan tidurnya. Karena saat lelah dia tertidur ternyata bekalnya tiada. Kemudian dia pun susah. Maka dia berusaha mencari di sana kemari. Yang kemari sampai habis tenaga dan putus asa. Lihat penggambarannya. Kalau orang kehilangan bekal seperti itu susah. Hampir-hampir dia putus asa. Tak ada harapan hidup. Karena bekalnya hilang. Tiba-tiba datang untanya lengkap dan muatannya. Sungguh amat sangat gembira Dia. Saking sangat gembiranya sampai dia terlupa ucapannya tak salah-salah. Ya. Dia ucapkan dalam doanya Allahumma anta rabb wa anta 'abduka wa ana 'abduka ya Allah engkau hambaku aku rabmu kelir. Tapi ini karena saking bahagianya sehingga tidak ada karena kehilangan akalnya sangat-sangat bahagia sampai hilang akal tidak ada dosa. Ini penggambaran betapa gembiranya Ketika orang itu dapat dibekal. Nah bagaimana orang berputus asa di akhirat ketika tiada bekal memang dan tidak bisa lagi berbekal. Maka dengan firman Allah Ta'ala Wa'angfiku mimma razaknakum min qabli kabli ayatia ya ahadankumul maut. Kayakuna Rabbi mawla akhartani ila ajanin karib. Wahai san dengarlah dan kumminatkanlah coba perhatikan, apa yang Allah sampaikan dari ayat ini Usahakan sebagian rezeki yang kami berikan pada kalian sebelum datang ajal menjemput kalian sebelum kematian menghampiri kalian sehingga kalau ajal suti sudah datang waktunya kalian hanya mengatakan ya Allah tundalah sesaat hidupku kematianku Beri aku kesempatan sebentar ya Allah. Sehingga aku akan bersedekah dan aku akan jadikan diri ini orang saleh. Namun apa yang terjadi? wa Barakallah fikum. Allah katakan walaiyahu ahirullahu nasyan tidak jauh jauh Allah tidak mungkin menunda kematian seseorang. Kalau sudah datang tiba waktu ajalnya. Dan ini menimpa setiap kita, kata Allah, kulu nafsin da'iqotul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan tidak bisa seorang menolong kalau ada sudah tiba, membantu untuk memanjangkan umurnya, tidak bisa. Allah katakan wajah at-sakaratul maut ibil haq. Dalam surat Qaf ayat 19, Allah sampaikan, dan datang sakal temut dengan benar, menimpa kalian, dan itu apa yang kalian menghindar darinya, berusaha lari darinya, tapi tidak mungkin. Sehingga ingat, yang Allah, fikum. Allah sampaikan, Kalla idabalaho di taraki, wa kila manraq, pabanna annahu al-firah, wal-kaffati sya'ku bishak, ila rabbika yama'i binil masak, Allah ingatkan kita untuk kita jangan lengah, jangan lalai. Dengan dunia ini, lupa akhirat. dan begitu katalah sungguh ketika engkau telah sampai nyawa atau nafasmu ditenggorokan. Ketika nyawa sudah hanya ditenggorokan. Dan ditanyakan, ilah manrok. Ditanya siapa kiranya orang yang bisa menolongnya. Menyelamatkan dari kematiannya. Dia sadar itulah hari perpisahan. Betis bertaut dengan betis. Tanda ajal sudah dekat. Berjalan dari ujung kaki terus ke atas. Tak lagi ada gerakan dan mulai dingin. Kepada Allah ketika itu mereka akan kembali. Apakah kita tidak sadari ini? Dengan saudara kita yang telah duluan meninggalkan kita. Apakah kita mengatakan mereka telah selesai urusan? Tidak ada lagi kebangkit. Tinggalkan Allah sayang kita sehingga Allah katakan wal Waltaundur nafsun mafaddam. Perhatikan masing-masing diri kalian apa yang telah dipersiapkan bekalnya untuk esok. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah mahu tahu apa yang telah perbuah. Orang yang tahu tujuan dan dia tahu perjalanan tempat tujuan itu adalah panjang. Maka dia akan persiapkan bekal yang cukup tapi ringan dibawa. Dan bekal yang cukup dan bawanya ringan yang mudah, itulah takwa. Bukan dunia, bukan harta. Untuk kembali kepada Allah Ta'ala, kalau kita disuruh bawa harta bawa dunia ini, subhanallah, iqabarakulah, fikum, ashram, muslimin, rahimah, namakumullah. Nala mungkin ada manusia yang bisa bawa hartanya ketika mati. Bukankah kita saksikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insan atau ya tab'ul mayyit ya salasun yang mengiringi mayit ketika meninggal dunia kita saksikan tiga yaitu malu wa ahlihu hartanya keluarganya dan amalnya Namun yang dua balik hartanya tidak mungkin mobilnya dibawanya kubur, emasnya jualannya tokonya rukonya semuanya tidak mungkin. Penjabatan pun berakhir. Dulunya dia raja tapi sudah mati tidak lagi jadi raja jadi mayor. Dulunya dia kaya raya tidak lagi bawa kekayaannya harta balik jadi ahli waris yang punya. Istrinya pun kembali, anaknya pun kembali. Tak bisa dibawanya, menyertainya. Dikubur tinggal amalnya. Maka persiapkan bekal amal solehmu. Sebaik-baik bekalmu. Dan ingat bahwa mukmin yang paling cerdas, itulah yang banyak mengingat kematian. Dan dia paling bagus dalam mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu minhu menuturkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billa rosu san Jibril ya kata dia datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu minhu berkata dia mengabarkan bahasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya atau berkata ini dari. Penuturan beliau Rasulullah S.A.W. tentunya dari Saud bin Said Al-Sa'idi. Beliau menuturkan, Ya Muhammad. Qishma shi'ta fa'innaka mayitun. Wai Muhammad S.A.W. Juga engkau sesuka, musungguh engkau akan mati. Ya. Wahid man shi'ta fa'innaka mufarraqahu. Kan engkau cintai siapapun yang engkau suka untuk engkau cintai. Sungguh engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai dan apa yang engkau sukai. Pak mal masih tafainna kamu jiyunbihi. Beramal sesukamu, karena engkau akan dibalas dengan amalmu tersebut. Kalau baik baik, kalau buruk buruk, kan sudah Allah sampaikan. Wa mayyamal misqala darrotin khairiyarah. Wa mayyamal misqala darrotin shariyarah. Siapa orang yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun dibalas. Siapa melakukan kejelekan sedikit apapun akan dibalas pula. Ya. Sudah kita dapat ayat ini. Suma qala ya Muhammad sharaful mukminin qiyamul lail. Kemudian Jibril alaihi berkata wahai Muhammad sallallahu alaihi mulia mulia orang mukmin adalah orang yang gemar atau selalu mengerjakan salat malam qiyamul lail. Wa iz yastighna'u 'anil nas. Dan semulia-mulianya mereka adalah orang yang dia tidak butuh kepada manusia. Hadis ini Imam Al-Hakim dihasilkan oleh Imam Al-Bani Raimul Ta'ala. Perhatikan Nafilah Barakulah Fikum. pula yang disampaikan Rasulullah S.A.W. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi S.A.W. Yaitu dalam hadis. Ya. Dari. Bil Abbas Tahal bin Sa'din ta As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala berkata ja'ara julin Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ala, dan bertanya ya Rasulullah dunni ala amalin ida amiltu uhabani Allah wa an-nas ya Rasulullah Tunjukkan kepadaku, kata dia laki-laki itu, Tunjukkan kepadaku pada amalan, Bila aku mengamalkannya, Akan mencintaiku Allah. Begitupun akan mencintaiku manusia. Fakala maka Rasulullah SAW bersabda, Ishad bidunya yuhib bakallah. Engkau berlaku juhudlah di dunia, percaya Allah akan mencintaimu. Pasrah fima indah nas, engkau berlaku jujurlah terhadap apa yang ada pada manusia. Jujur bukan nas, niscaya manusia pun akan cinta padamu. Ini hadis asal dari Majah, dengan sanad yang Hasan pula dan yang lainnya juga demikian. Perhatikan awafilah kaum muslimin, Rohimanda rahimakumullah. Hadis yang seperti ini anjuran Rasulullah SAW untuk kita berambisi meraih kebaikan akhirat bukan berambisi berlomba meraih dunia karena kita mau berlomba dengan manusia meraih dunia ini mengejar dunia ini percuma tidak mungkin akan kita dapatkan kecuali sebatas jatah kita saja ya kita hanya akan dapatkan jatah kita kalaupun kita habiskan seluruh waktu kita sehat kita untuk cari dunia tidak akan menambah jatah kita yang Allah tetapkan dan tidak bisa Allah itu keliru memberikan jatah kita kepada orang lain atau dikurangi tidak mungkin Allah telah tetapkan semua itu jatah kita, rizkinya, ajalnya, celaka, bagiannya semua kita telah dicatat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sehingga ketika beri perintahkan kita jujur kepada dunia Allah akan cinta kita orang yang jujur pada dunia jatah tidak akan terpecah dengan dunia tapi dia tetap akan mengejar akhiratnya. Sepertinya Allah perintah, وَبْتَهِي مَا أَتَقَ لَدَرُ الْأَخِرَةِ Kau cari yang Allah siapkan bagimu di akhirat surga. Jangan kau lupa nasibmu di dunia. Lihat, إِخَ بَرَكَ لَفِكُمْ Inilah tujuan kita, sadarlah. Kalau benar kita ingin masuk surga, tempuhlah jalannya. Dan tidak ada jalan ke surga, kecuali jalan yang telah Allah gariskan, في روح dirawatul ladina an'amta alaihim itu yang Allah perintahkan kita minta selalu sadari permintaan kita ini bukan permintaan untuk dunia tapi untuk kita dibimbing menuju surga jalan orang-orang yang diberi nikmat Allah pada nabi diutsin suhada salihin tempuh jalan mereka itu kalaupun kita tidak bisa sebaik mereka kita sudah berusaha mencintai mereka Menempuh jalannya. Semoga kita dapati apa yang dijanjikan Allah. Dari lisan Rasulullah SAW. Beliau sampaikan. Almaru maru ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintanya. Ketika. ibnu Umar al ya, Ada di samping Nabi SAW. Al-Mu'am bacaan Umar. Datanglah. Orang badui. Dia bertanya. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Ini orang polo, datang dengan suara lantang bertanya, Ya Rasulullah, kapan itu kiamat? Dia balik tanya lagi, Ma'atad Nabi, apa yang kau siapkan dengan kiamat itu? Dia mengatakan, Ya lah aku banyak solat, tidak pula aku banyak puasa. Ibu Allah, Rasul, aku cinta Allah dan Rasulnya. Beliau pun dengan nada yang bagus, Anmaru Muhammad, orang akan Allah kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka komentar beliau do Anhuma tadi paling gembira aku dan tidak ada lebih gembira dari saat itu aku dengar langsung beliau bertabak. Orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka aku berusaha mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Al Dona Anhuma. Agar Allah kumpulkan aku bersama mereka di surga Allah. Nah, katikan. kaum muslimin, kematian tidak kenal usia. Bisa saja sampai tua kita hidup di dunia. Bisa hanya sampai usia muda, remaja, atau bahkan kita baru lahir bisa meninggal dunia. Ajal tak kenal usia, tak pandang usia. Berhatiaplah untuk itu semua. Barakallahu fikum mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Untuk renungan kita, kemanakah arah tujuan kita? Bahawa kita semua mukmin tentunya sama, kita ingin ke surga Allah. Dan jangan sampai salah jalan, kata akan sampai tujuan. Apalagi tersesat jalan, tentu tidak sampai tujuan. Habis waktu dalam kesesatan, kita akan menore kerugian, tidak akan dapat apa yang dicita-citakan. Barakallahu fikum yang benar tentu dari Allah semata. Yang salah adalah kekurangan kami. Pribadi kami, kami taubat kepada Allah Ta'ala. Wa barakallahu alaikum. Semoga Allah baratahi kita dengan ilmu ini. Menjadi manfaat bagi kita dan sadar kita. Untuk berbekal menuju ke akhirat kita. Jazakumullahu ala jaza wa alla wa bihamdika. Asyadu an la ila lantastaghfirukatuh binaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.